Kapitola 12. kteří počali mluvit i v podobenství, Vinici štípil člověk a opletl plotem a vykopal pres a ustavil věži a pronajali vinařům i odšel na cestu. A když toho čas byl, poslal k vinařům služebníka, aby od vinařů vzal ovoce z vinici. Oni pak javše jej zmrzkali ho a odeslali prázdného i poslal k ním zase jiného služebníka, i toho též kamenova vše ranili v hlavu a zo zohaleného. I poslali jim opět jiného. I toho zabili a mnoho jiných z nich některé zmrzkali a jiné zmordovali. Ještě pak mají jediného syna milého. I toho poslal tím naposledy říká, Ustydňuj se, syna mého. Ale vinaři řekli jedni k druhým, Toto je dědic, pojďme, Zabíme jej a bude naše dědictví. Tedy a jej zabili ho a vyvrhli ven z vinice. Což tedy učiní pán vinice? Přijde a zatratí vinařety a dá vinici jiným. Zdališ jste písma toho nečtli, kámen, kterýž zavrhli stavitelé, ten učiněn je s hlavou úhlovou. Ode pána stalo se toto a je zdivné před očima našima. I hledali ho jíti, ale báli se zástupu, nebo poznali, že podobenství to proti ním pověděl. A nech všeho odešli pryč. Potom poslali k němu některé z farizeů a herodianů, aby jej polapili v řeči. Kteříž to přišetče, řekli jemu, mistře, víme, že jsi pravdomluvný a nedbáš na žádného, nebo nepatříš na osobu lidskou, ale v pravdě cestě boží učíš. Sluší-li daň dávati císaři čili nic?“ Dáme liš čili nedáme. On pak znaje pokrytství její, řekl jim, co nepokoušíte, přineste mi peníze, ať pohledím. A oni podali, tedy řekl jim, čí je tento obraz a nápis. A oni řekli, císařu. I odpovědě Ježíš řekl jim, dávejtež tedy, což je císařova, císaři, a což je z božího bohu. I podívili se tomu. Potom přišli k němu saduceové, kteříž praví, že není mrtvých stání, i otázali se o škouce, mistře, mojiš nám napsal, kdyby čí bratr umřel a ostavil manželku a synů by neměl, aby bratr jeho pojal manželku jeho a zbudil si mě bratru svému. I bylo sedm bratrů, a první pojav manželku a umřev nepozůstavil semene, a druhý pojav jí také umřel, a aniž ten ostavil semene, a třetí tolikéž a tak jí pojalo těch sedm a nezůstavili semene. Nejposléze pak po všech umřela i ta žena. Protož při vzkříšení, když mrtvých vstanou, čí z těch bude manželka? Nebo jich sedm mělo jí za manželku? A odpovída je, Ježíš řekl jim, Zdaliž ne, proto bloudíte, že neznáte písem ani moci boží? Nebo když stanou lidé z mrtvých, nebudou se ženiti ani vdávati, ale budou jako anděle nebeští. O mrtvých pak, že mají státi, zdali jste v knize Mojžíšově, kterak ve kři promluvil k němu Bůh říká, já jsem Bůh Abrahamův a Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Není Bůh mrtvých, ale Bůh živý, protože vy velmi bloudíte. Tedy přistoupil jeden ze zákonníků, slyšev je spolu se hádající a vyda, jim dobře odpověděl, otázal se ho, který je z přikázání první ze všech? A Ježíš odpověděl jemu, že první ze všech přikázání je, slyš, Izraeli, pán Bůh náš, pán jeden jest. Protož milovat ti budeš pána Boha svého, ze všeho srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své i ze všech mocí svých. To je první přikázání. Druhé pak podobné toto. ti budeš blížního svého jako sebe samého. Většího přikázání jiného nad tato není. I řekl jemu ten zákonník, mistře, dobře jsi v pravdě pověděl, nebo jeden je z Bůh a není jiného kromě neho. A milovati ho ze všeho srdce a ze vší mysli a ze vší duše i ze všech mocí a milovati blížního jako sebe samého je znade zápal zápaly a oběti. A viděv Ježíš, že by mouři odpověděl díjemu, nejsi daleko od království božího a žádný více nesměl se otázati. Jí odpovídají Ježíš řekl, uče v chrámě, která praví zákonníci, že Kristus je syn Davidu, nebo David praví v duchu svatém. Řekl pán pánu mému, sedi na pravici mé, až ti položím nepřátele tvé za podnože noh tvý. Poněvad sám David nazývá jej pánem, Terakš jeho jest a mnohý zástup rád ho poslouchal. I mluvil jim v učení svém, varujte se zákonníků, kteří chtějí v krásném rouše choditi a pozdravovat ti na trzích. A na předních stolicích se děti ve školách a přední místa mítí na večeřích. Kteří to zžírají domy vdovské a to pod zámyslem dlouhých modliteb. tiť vezmou soutěžší. A posadil se Ježíš proti pokladnici, díval se, která zástup metal peníze do pokladnice. A mnozí bohatí metali mnoho. A přišedčí jedna chudá vdova i vrhla dva šárty, což je čtvrtá částka peníze. I svolav učedelníky své díjím. Amen, pravím vám, A. že tato chudá vdova více uvrhla než ti to všichni, kteříž metali do pokladnice. Nebo všichni z toho, což jim zbývalo metaly, ale tato ze své chudoby. Všecko, což měla, uvrhla všecku živnost svou.